І тепер він у розшуку, його називають Доктор Смерть. Отакий От кліп одного дня. Не вистачає тільки диявольської пластики Майкла Джексона. І щоб гігантський кіборг дарив сонце у місяць, як у мідні летаври. А й справді, мій дім – моя фортеця. Тепер я це зрозумів. Зачинятися і нічого не чути. Хранителька нашого домашнього вогнища – те що. Плита у нас електрична. Дві конфорки несправні, а те, що пече і смажить в менці. Дируни і нелисники. На, на те й воно свято масниці. Спочиньте, мамо, каже дружина. Куди там? Ліпать вареники, сілякі вертутики й кнедлики. Миски у неї полив'яні, ложки і товкачаки дерев'яні. Дивно, те все виглядає серед наших міських начинь. Іспанської каструлі, яку ми звемо хаванерою, чайника зі свистком. На такі перейшов колись військовий завод по конверсії. А то все вона привезла зі своєї поліської хати і старовинну іконку Божої Матері, яку нема де приткнути у нашому інтер'єрі. Вона стоїть на холодильнику і час від часу, коли він починає гурчати, здригається разом з ним. А вранці в неділю теща вклонилася раптом низенько і попросила прощення. Ми з дружиною оступили. «Та що ви, мамо, за що ж прощення?» «Так прощена ж неділя», сказала теща. «Всі у всіх повинні просити прощення. Завдіяне, сказане і заподумане. Я подивився на дружину. Вона на мене. Чи ми були б здатні так просто і так природно попросити прощення одне в одного? Завдіяне, засказане, а головне – заподумане. Потім почався великий піст, але те, що і в піст готує присмачні страви. Пісні борщі, супи монастирські з квасолої з грибами, ці сушені грибища з її полісся. Мало ми не даємо, наче до нас тут не дихнув Чорновий, наче у нас тут немає цезієвих плям і у дворі, і на розі нашої вулиці, якраз там, де магазин, де ми купуємо овочі, моркву, ріпу і артишок. Те ще вночі стогнала, приснилася радіація. Ходила, каже, з косою і косила село. Але щойно виступив президент і запевнив, що Чорнобильської проблеми більше не існує. Треба тільки добудувати компенсуючі потужності, тобто ще два блоки на двох атомних станціях. Бо після закриття ЧАЕС нам не вистачає електроенергії» з якогось часу ці компенсуючі потужності стали лейкмотивом його політичних лабединих пісень. 1 березня. Наметове містечко ліквідували. Цього разу навіть вітер не винаходили. Приїхали, погромили, брутально скрутили руки. Бульдозери і екскаватори заглушують клекіт протесту. Опозиція звернулася до світу. Так він її і почув. Друг мій у Каліфорнії дивиться в бінокль на наметеликів, а я тут дивлюся на ці розтоптані намети. Львівські студенти оголосили траур по демократії. Стояли зі свічками, втикали свічки вогниками у сніг. Весна календарна, аж тепер морози. Гробці попримерзали до тополь. Снігочасні машини ліктями розгрібають замети. А в Каліфорнії тепло. Друг пише «Усе цвіте». Груша цвіте, персик цвіте. Мигдаль уже оцвів. Їздили в постелю дивитися, як цвітуть кактуси. У нас теж є кактус. У тещі на підвіконі, але він не цвіте. Теща наудьгує за своїм городом. Все щось садить і поливає. що проїзростало, як казала Довженківська мати. Полила цибулину в слоїку, що й пустила стрілки. Кнула кізочку фініка у вазон. Пальма вигналась на півметра. А тут зима. Але вона каже, що і раніше всього було. І в мою сніг, і на різдво дощ, З дистанції віку їй видніше. Тещі, звичайно, у нас погано. Вона звикла до стежки, спорога, до садка, до кринички, А тут десятий поверх, балкон. У голові наморочиться, ліфт, який весь час застрігає. У вестибюлі темно, завжди хтось викручує лампочку. Поряд базар у під'їзд забігають якісь підозрілі типи. Торгують наркотиками, обмочують стіни, як привлудні пси. Вночі на сходах верещать дівки, вранці біля під'їзду шприци валяються. То вона й сидить у чотирьох стінах. Одно плач'я, що на проводи, не може поїхати на гробки у своє село. Хоч побути, хоч подивитися, чоловікову могилу доглянути. Я обіцяю, а як же, поїдемо. Неодмінно, ось піду відпустку. Знову не вийшло. Поїдемо наступного літа. А насправді я не можу її туди повезти. Я там був, село мертве. Все розграбоване. У хаті сволок упав. На горищі росте трава. Кладовище все в бур'янах. Ледве знайшов могилу тестя. То навіть не була зона безумовного відселення, але наїжджали якісь комісії, міряли радіацію, радили відселитись. То молоді знялися та й поїхали. Трохи старих лишилося, село почало відмирати. Кілька років перебули без пошти, без електрики, собаку вночі вовк роздер, то ми те, що й забрали, бо далі вже ніяк було залишати її саму. Тепер там уже ніхто не живе. Вогонь лісових пожеж перекидається на кладовища, горять хрести, наче йде по тих покинутих селах якийсь невидимий куклу клан. Нащо їй бачити ту остаточну розруху? Те село у її пам'яті садами цвіте, хай цвіте, і дружині легше. Може, колись допише свою дисертацію, навіть хоч так для себе, щоб не занадіти в побуті, бо щось вона дуже занепадає, ходить у халаті, непричесана. Мені боляче, що її байдуже, що я бачу її такою. Схудла, змарніла, під очима кола, наче вона з чорно-білого кіно. На жаль, не зніму. Я теж, мабуть, не відповідаю її уявленням про мужчину. Вчора прийшов з роботи зморений, заснув у кріслі, прикрившись газетою. Син мені свиснув, як на канарах, і показав очима на маму. Вона якраз пролітала на мітлі. Жіночий імператив завжди один. Ти винен, і ти повинен. Добре, що я все це слухаю в півуха, а то й у півсвідомості. І ще жінка говорила в півголоса, але ні. Науково доведено. Якщо ж жінка говорить, то на всі свої психоемоційні потужності. Сама сказала, сама ж тим і отруїлась Я ненавиджу тебе. Ти людина без амбіцій. Можливо, й так. Без амбіцій. Про кар'єру ніколи не дбав. За грошима не гнався. Дачі не маю. Привілеїв і звань теж. Машина непрестижна. Кандидат ту писав ненавельному виграшну тему. Елементи пам'яті амфорних напівпровідників. У нас все суспільство – амфорні напівпровідники. З елементами пам'яті. Навіть не з пам'яті, а всього лише з її елементами. І я не виняток. Рід свій знаю від сили до третього коліна. Історію в інтерпретаціях, які взаємно виключають одна одну. Мову тією мірою, щоб не виглядати дебілом світову культуру настільки, наскільки це вдалося розгледіти крізь залізну завісу. Ми ушкоджене покоління, що від предків щось взяли, а нащадкам вже не маємо чого передати. А втім, покоління це дуже відносна одиниця виміру. В кожному поколінні є свої антиподи і потім інволюція в часі. Час великий карикатурист. Професорська вдова вивела свою альму в комбінезончику з рюшами. І сама вона вкутана в пальточку і старомодним горжетом, і потертою муфтою, в яку вона ховає свої посанілі в преснях руки. Щоб не їхати у ліфті, мовчки, я похвалив собачку і сказав, що в Нью-Йорку на 5-й авеню у відділі чоловічої парфюмерії